și în cer și pe pământ, el mi-ta și sfânt. Preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aduce tuturor iubitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu, programul 88. Tematica acestor emisiuni este tocmai în oamenilor trecători pe acest pământ, că îi așteaptă o veșnicie nepieritoare, o veșnicie unde trebuie să petreacă fie cu Domnul Isus Hristos, fie cu Satan, depinde de alegerea pe care o facem acum aici pe pământ. Cercetând împreună cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament, ajutați de un mănânc de cugetări și meditații întocmite de preotul Nicuriță, vă anunțăm deschiderea lecțiunii de astăzi cu versetul 8 din Evanghelia după Ioan, capitolul 7, pe care îl vom citi îndată, acompania de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, haideți să dăm citire unei mențiuni foarte scurte cu privire cu referire la Sfintele Scripturi pe care am găsit-o într-un document de bază de mare valoare pentru teologia noastră ortodoxă. Este vorba despre Dicționarul de Teologie Ortodoxă, tipărit cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este vorba despre ediția a doua revizuită și completată. Lucrarea este semnată de preot-profesor dr. Ion Bria și este tipărită de editura Institutului Biblic și de misiune al Bisericii Ortodoxe Române la București în anul 1994. La pagina 343 a lucrării amintite, cu referire la Sfintele Scripturi, ultimul paragraf spune următoarele. Sfânta Scriptură s-a scris anume pentru a da Înțelepciunea care ne conduce la mântuire prin credința în Isus Hristos, așa cum stă scris la a doua scrisoare către Timotei, capitolul 3, versetul 15. El, adică Isus Hristos, este centrul Scripturii. Origen compară Scriptura cu un trup complet al cuvântului, hainele cuvântului fiind... Cuvintele Scripturii. Citatul acesta este luat din Filocalia a 10, -a, capitolul 1 și a 15, -a, capitolul 19. Autorii, ne spune în continuare preot profesor dr. Ion Bria, referindu-se la cei care au scris Sfânta Scriptură, autorii deci scriu sub inspirația Duhului Sfânt Așa cum ne este arătat la 2 Timotei 3 cu 16 și la 2 Petru 1 versetele 19 și 20. De aceea, Biblia, spune în continuare preot profesor dr. Ion Bria, are autoritatea și puterea cuvântului lui Dumnezeu. Prin Biblie, Dumnezeu vorbește unei comunități care este dispusă să asculte și să creadă în Cuvântul Lui Încheiat citatul Dragul meu ascultător, mai ales ascultător ortodox, ce loc ocupă Biblia, Sfânta Scriptură, în viața ta? Iată, documentul acesta atestă, amintindu l -și, și pe origen, că Scriptura este un trup complet al cuvântului iar hainele cuvântului sunt cuvintele Scripturii. Dacă această Scriptură este un trup complet al cuvântului, înseamnă că la un trup complet, prin însăși definiție, nu mai este nimic de adăugat și nu este nimic de scos. Cum stau lucrurile cu privire la viața ta? Cum stau lucrurile cu privire la locul pe care îl ocupă Scriptura, cuvintele Sfintei Scripturi, în crezul tău, în relația ta cu Dumnezeu? Ca un ortodox cu minte ce te afli, ai împlinit porunca Maicii Domnului de a merge la Fiul ei și a face tot ce spune El, poruncă pe care ți-a dat-o cu ocazia nunții din Cana, din Ioan capitolul 2? Și dacă ai împlinit-o, ai făcut, după ce ai mers la Fiul ei, tot ce ți-a spus El și adică să crezi în El și numai prin credința în El să ai viața veșnică? Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat Sfântul Tău cuvânt prin care ne chemi la Tine, mulțumim că Sfântul Tău cuvânt se bucură de locul de cinste care îi se cuvine în învățătura noastră, și acum te rugăm să faci ca prin mesajul care urmează, porunca Domnului Iisus să pătrundă adânc în inimile noastre. Fiecare dintre noi, dintre aceia care nu s-au predat încă Domnului Isus, să facă lucrul acesta astăzi, renunțând la tot și toate și rămânând strict la porunca cuvântului tău, care este complet să-L împlinească în tocmai pentru slava ta, și bucuria noastră veșnică. Amin. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în versetul 8 al Evangheliei după Ioan, capitolul 7, unde Domnul Isus, având o discuție cu frații lui care l-au trimis să se ducă în Iudeea, spuneau ei să se arate lumii cu ocazia praznicului de acolo, le spune Suiți-vă voi la praznicul acesta. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vremea. Vremea Domnului Isus, era în mâna Tatălui pentru că el a venit pe pământ ca să împlinească voia tatălui și tot ce făcea, orice mișcare a ființei sale, era numai la porunca tatălui. Eu nu pot face nimic de la mine însumi, spunea Domnul Isus. judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu fac voia mea, ci voia tatălui care m-a trimis. Iar în altă parte spune Domnul m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Aceste citate sunt în Evanghelia după Ioan, ca și celelalte care urmează. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Un alt citat, eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. N-am venit de la mine însumi, ci El m-a trimis. Nu fac nimic de la mine însumi ce vorbesc după cum m-a învățat tatăl meu. Tatăl care m-a trimis, el însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Iată mărturiile Domnului Sus, prin care arată sus și tare, clar și răspicat, că el a venit aici pe pământ să împlinească voia tatălui și de aceea vremea lui era întotdeauna numai vremea când tatăl îl trimitea, nu când frații lui de trup, nici chiar când Părutele nevoi din jur l-ar fi chemat, el nu asculta de nimic și de nimeni decât numai și numai de tatăl. Tot ceea ce-i dă de -a tatăl să facă, aceea împlinea. Acestea sunt câteva din cuvintele Domnului sus prin care arată limpede că nu umbla deci după călăuzirea propriei sale voințe, ci tatăl îl călăuzea tot timpul și în cele mai mici lucruri. În felul acesta înțelegem și versetul de mai sus pus în legătură cu versetul 10. Mare lucru este să atârni în totul și în tot timpul de Dumnezeu. Să nu faci nicio mișcare decât la porunca lui. În aceasta se află odihna, roada și biruința adevăratului creștin, adevăratului fiu al lui Dumnezeu. Un astfel de credincios, care trăiește numai și numai la porunca lui Dumnezeu. Când străbate valea plângerii, o preface într-un loc plin de izvoare. Suiți-vă voi la praznicul acesta, a spus Domnul Isus. Eu încă nu mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a plinit vremea. Deci el a spus, încă nu mă sui, ceea ce însemna că urma să se suie, poate vreodată când vremea tatălui va fi prielnică. La versetul 10 citim, după ce s-au sui frații lui la praznic, s-a sui și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. S-ar părea la prima vedere că Domnul Isus a spus un neadevăr fraților lui care l-au întrebat. El a spus că nu se duce și totuși s-a dus. Deși, să fim atenți, Domnul Isus n-a spus eu nu mă sui. A spus nu mă sui încă, ceea ce îi lăsa loc pentru o acțiune ulterioară când putea să se suie. Nu am încă timp acum, dar voi avea. Nu mă duc acum încă, dar mă voi duce. Aceasta este sensul cuvintelor Domnului Isus. Cel care stă sub cărăuzirea Duhului Sfânt nu va face niciodată greșeli spre paguba adevărului și a lucrării lui Dumnezeu, ci va rosti adevărul sub o formă potrivită împrejurării, fără altă gădui însă. Atragem din nou atenția, Domnul Iisus a spus, nu măsui încă. Ca și cum aș zice, încă nu mi-e foame, nu mănânc încă, am să mănânc eu atunci când va fi foame. Așa a spus și Domnul Iisus, nu mă sui încă, am să măsui atunci când îmi va veni vremea tatălui. Și s-a văzut că după ce au plecat ei, venise vremea tatălui, a coincis, a fost foarte aproape de vremea când a stat de vorbă cu ei, dar nu era același lucru. Domnul Isus a plecat așa cum a spus când a spus tatăl, acum te duci. Și după ce au plecat frații lui, tatăl a venit și a comunicat, acum te duci. Așa că Domnul Iisus n-a folosit aici o tăgăduire, n-a folosit o minciună, lucrul acesta este bine să-l știm, de altfel se spune, în scriptură citim că... Dumnezeu nu poate să mintă, să avem grijă, nu cumva să ne sprijinim atitudinea noastră, minciunile noastre pe faptul că Domnul Iisus ar fi spus vreodată vreo minciună. Aceasta este o blasfemie, Dumnezeu să ne ferească. cuvântat să fie Dumnezeu care nu ne lasă nicio clipă singuri, ci El ne călăuzește necurmat, pentru că în mâna Lui este și vremea noastră și tot ce avem și suntem noi. Amin. În versetul 9 citim. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Deci Domnul Isus le-a spus fraților lui, duceți-vă voi, eu nu măsui încă și după ce le-a spus aceste lucruri, cuvântul arată, a rămas în Galileea. Iubitule, să spui oamenilor numai ce-ți spune Dumnezeu și să te miști numai la porunca Lui. Iată adevărata viață pe care trebuie să o trăiască orice copil ascultător al lui Dumnezeu. După ce Domnul Isus a spus tot ce a avut de spus fraților săi trupești, a rămas, după porunca tatălui, în Galileea. Frații săi îl îndemnau să meargă cu ei la Ierusalim, unde se afla templul lui Dumnezeu, dar el i-a refuzat pentru că îndemnul lor nu îi zvora din dorința sinceră de a sluvi pe Dumnezeu, ci aveau ei gândurile și planurile lor firești, pe care voiau să și le împlinească. La îndemnul oamenilor firești, să nu mergi nici în cele mai spinte locuri pentru împlinirea celor mai spinte lucrări. Ierusalimul era centrul religios al evreilor. La îndemnul lui Dumnezeu însă, să rămâi și în cele mai întunecoase și mai respingătoare locuri, căci acolo îți dă el binecuvântarea. Domnul Iisus rămăsese în Galileea, care înseamnă ținutul păgânilor. După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea. Cu Dumnezeu e bine și în cel mai întunecos loc pe pământ. Fără el, nu-i bine nici în cel mai sfânt templu. Ascultarea de Dumnezeu și rămânerea în voia sa este izvorul vieții, al biruinței și al fericirii. Dacă Domnul Isus a rămas în Galileea, n-a făcut altceva decât ceea ce era felul său de a fi. Fiind soare al neprihănirii, el lumina tot timpul și în orice loc. Dacă rămânem într-un loc sau plecăm în altul, avem de făcut aceeași slujbă să luminăm, căci aceasta este chemarea noastră în lume. Domnul Isus a spus, voi sunteți lumina lumii. Am ajuns acum cu citirea și la versetul 10. Deci citim versetul 10 din Ioan capitolul 7, unde se spune, După ce s-au suit frații lui la praznic, S-a suit și el, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. Așa după cum s-a arătat în meditația de la versetul 8, Domnul Iisus n-a spus un neadevăr atunci când, la întrebarea fraților săi firești, a zis Suiți-vă voi la praznicul acesta, eu încă nu mă la praznicul acesta, fiindcă nu mi s-a împlinit încă vreme. Vremea Mântuitorului era în mâna tatălui și el atârna întru totul de tatăl. Când tatăl i-a spus, du-te la Ierusalim, el a pornit în dată. Plecarea sau rămânerea lui erau numai la porunca tatălui, nu la dorința oamenilor. El trăia cu putere clipa prezentă. Clipa următoare era a tatălui, era vremea care nu sosise încă. Cât de mult avem de învățat noi, urmașii Domnului Sus de aici? Să nu facem planuri de viitor în paguba clipei prezente, ci să lăsăm totul în seama lui Dumnezeu, iar noi să rămânem ascultători și împlinitori ai cuvântului său în clipa de față, să trăim la cel mai înalt nivel duhovnicesc timpul zilei de azi. Da, Domnul Iisus trăia în desăvârșită atârnare de Tatăl și voia Tatălui era mâncarea lui dorită. El ne-a spus o minciună fraților săi, ci le-a mărturisit puternic cel mai de seama adevăr din viața Fiului Credinței și anume, atârnarea numai și numai de Dumnezeu Tatăl. Nu avea dreptate Luther când spunea, pentru o cauză mai bună de dragul bisericii, nu trebuie să te dai în nici de la o minciună zdravănă. La așa ceva nu putem să spunem amin. Credinciosul trebuie să spună aproape lui său adevărul totdeauna, iar adevărul nu este despărțit de dragoste, de pace și de apărarea vieții. Minciuna nu o putem spune pentru că minciuna vine de la satana care este tatăl minciunii și în cartea Apocalipsiei ne se arată că mincinoșii nu pot să intre în împărăția lui Dumnezeu. Punct! Minciuna este minciună ori de care ar fi. Tot ce nu duce la dragoste și la apărarea vieții este minciună. Este lucrarea satanei chiar dacă se prezintă în hainele unui părut adevăr și a unei părute bune intenții. Ori de câte ori viața noastră este motivată de ceea ce este în jurul nostru și nu de ceea ce vine direct de la Dumnezeu, se află în primej de rătăcire și păcat. Să fim cu mare băgare de seamă. Ne arată deci versetul că Domnul Iisus a sui la Ierusalim, dar nu pe față, ci cam pe ascuns. În istoria mântuirii, Dumnezeu a ascuns de multe ori pe slujitorii săi de urmărirea vrăjmașului. Copilul Moise a fost ascuns. Iscoadele la Iosua au fost ascunse. David s-a ascuns de Saul. Ilie s-a ascuns. Prorocii ascunși de obadia, femeia din Apocalipsa a fost ascunsă ca să nu fie nimicită de balaur. Dumnezeu însuși se ascunde, cum spune la Isaia 45 cu versetul 15, căci slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Așa spune proverbele 25 cu versetul 2. Când Dumnezeu ascunde ceva, vrea să dea la iveală ceva și mai strălucitor decât ceea ce este obișnuit. Versetul următor, versetul 11, ne introduce în întâmplările, în lucrurile care au avut loc cu ocazia vizitei Domnului Isus la praznicul acesta. Citim versetul 11 de la Ioan 7. Iudeii îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Nu e preocupare mai frumoasă, mai sfântă și mai necesară în viață decât să cauți pe Isus. Este însă o întrebare legată de această căutare. Pentru ce-l cauți? dacă îl cauți pentru împlinirea intereselor tale egoiste, fie ele chiar și religioase, este o căutare zadarnică. Dacă-l cauți numai dintr-o simplă curiozitate ca să-ți mărești bagajul de cunoștințe, este iarăși o căutare zadarnică. Și dacă îl cauți ca iudeii pentru a-l prinde cu vorba ca să-l poți o apoi, este o căutare îngrozitoare. Adevărata căutare a lui Isus este atunci când nu vrei nimic altceva de la Domnul Isus, decât să te lepezi de tine ca și El și să-L urmezi apoi supus cum și-a urmat El pe Tatăl oriunde va merge El. cine îl caută în felul acesta va primi o viață nouă, veșnică și fericită, va primi chipul lui Hristos în ființa sa și va deveni una cu El, Așa după cum stropul de ploaie, care cade în mare, se face una cu ea. Dragul meu, cauți și tu pe Domnul Isus? Și dacă îl cauți, pentru ce îl cauți? Iudeii îl căutau în timpul praznicului. Cineva a făcut o statistică despre crimele săvârșite în cursul unei săptămâni și rezultatul a fost surprinzător. În ziua de duminică și de sărbătoare se săvârșesc cele mai multe crime și păcate. În zilele de sărbătoare se săvârșesc cele mai multe și mai mari păcate. Când omul nu este ocupat cu munca, rar face binele. Munca oprește pe om de la multe păcate, dar nu-l face mai bun și îi răpește tot timpul pentru făptuirea răului. Sărbătoarea, când timpul omului nu-i răpit de muncă, îl apleacă spre rău și păcat. O, în ce stare ticăloasă a ajuns bietul om! În timpul praznicilor, Isus, felul său sfânt, este urmărit mai mult pentru a fi prins și omorât. În timpul praznicilor, viața de sfințenii este călcată în picioare de cei mai mulți. În timpul praznicilor, în timpul bucuriilor trupești, Isus este urmărit chiar și în viața celor care sunt credincioși, adică celor duhovnicești, căci cele duhovnicești sunt uitate și părăsite. În timpul bucuriilor trupești, curăția, sfințenia, evlavia, aceste părți din viața Domnului Isus sunt călcate în picioare. Vremurile de slobozenie trupească sunt vremuri de strâmtorare pentru Isus, adică pentru viața de sfințenie, pentru omul cel duhovnicesc. Atunci se desfată el cu băutură, se îmbată și de acolo vin atât de multe lucruri rele. Să vegem cu grijă la orice sărbătoare, căci iudeii dorințelor noastre firești din noi... Caută pe Iisus, caută să ne răpească pacea, neprihănirea și legătura cu Domnul. Știind dinainte lucrul acesta, să ne ferim, să avem deci mare grijă să veghem cu privire la felul cum ne petrecem timpul nostru liber. Să ne ferim de asemenea să nu participăm la sărbătorile celor necredincioși, zilele onomastice, nunți, etc., pentru că acolo este mai mare pericol. Iisus e urmărit mai cu putere și totdeauna e prins. Chiar dacă sunt rude trupești, dacă sunt necredincioși, să avem grijă să nu răspundem la chemările lor. În îmbulzeală, în mulțime, totdeauna este primejdie și acolo este primejdia pierderii lui Hristos. Destinderea trupească pentru cel credincios trebuie să fie totdeauna un prilej pentru întărire duhovnicească. De fapt, chiar dacă este destindere trupească, adică odihnă, nu trebuie lăsat frâul liber la firea noastră veche. Frâul trebuie întărit mereu, căci firea veche din noi abia așteaptă ocazii de acestea ca să ne doboare din punct de vedere duhovnicesc, să ne răpească pe Iisus viața noastră. Și mai ales în vremuri de odihnă pentru trup, trebuie întărită paza. Să ne odihnim trupul, dar să lucrăm în continuu duhovnicește și atunci vom fi păziți de marele pericol care este pierderea lui Hristos. În versetul 12 citim că noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun. Alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Prezența Domnului Sus într-un loc pune în mișcare pe toți cei care se află acolo. Dacă El se află în viața mea, trebuie să se vadă pe oriunde merg, să fie simțit de toți cei cu care mă întâlnesc și apoi să-și pună întrebări. Hristos nu poate să rămână ascuns. Cum ar putea să se ascundă soarele la amiază într-o zi senină? Noroadele vorbeau mult în șapte despre El. Când știi adevărul, dar nu ai curajul să-l mărturisești, atunci întrebuințezi că anormale față de el, adică taci sau vorbești în șoapte. Vorbirea în șapte nu este o vorbire clară și poate da rezultate exact pe dos față de ceea ce este adevărul. Să nu punem piedică Domnului Sus în lucrarea pe care vrea să o facă în noi și prin noi, datorită faptului că ne lăsăm stăpâniți de duhul fricii, al rușinii sau al prostiei, ci să-L rugăm totdeauna pe El, Marele nostru mântuitor, să ne izbăvească de orice duh străin ca să se poată folosi de noi în lucrarea sa. Unii ziceau, este un om bun, alții ziceau, nu, ci duce norodul în rătăcire. Dar tu, dragul meu, ce zici despre Domnul Isus? Soarele rămâne ceea ce este el chiar dacă oamenii își dau felurite păreri despre existența lui. Părerile, fie bune, fie rele, nu-l schimbă cu nimic, dar pe tine care ai părere neadevărată, te poate schimba. Domnul Iisus nu pierde nimic și nici nu se schimbă din pricina părerilor oamenilor. Cei care pierd sau câștigă sunt ei, oamenii după părerile rele sau bune pe care le au față de el. Unii ziceau este om bun, alții ziceau nu, ci duce norodul în rătăcire. Omul este singura făptură de pe pământ cu vorbire articulată, singura făptură care vorbește mult și multe. La unii oameni, vorbirea le este ca respirația, fără oprire. Și cine vorbește mult nu se poate să nu păcătuiască, spune Iacov. Ei nu-și prețuiesc nici cuvântul, nici tăcerea, ci vorbesc mereu. Și pentru că nu știu să tacă, uită ce au spus și încep din nou altceva. Ceea ce este prea mult, însă își pierde valoarea. Să urmărim deci pilda lui Dumnezeu. El are o vreme a vorbirii și o vreme a tăcerii. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt nu va vorbi când trebuie să tacă, și nu va tăcea când trebuie să vorbească. La fel, cine nu urmărește prin vorbirea lui să-și înalțe eul, acela nu va pune minciuna în locul adevărului și nici adevărul în locul minciunii. Duhul Sfânt nu-l lasă în asemenea rătăciri. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I088, care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi așa cum ne-a pregătit-o în Domnul Iisus Hristos de acum și până în veac. Amin. Iată-ne din nou cu o rezervă de aproximativ 3 minute pe care, după obiceiul stabilit de o bună bucată de vreme, le vom folosi din citire unei poezii. Poezia pe care doresc să o citesc de data aceasta poartă titlul Binecuvântează, Doamne, adunările frățești. Binecuvântează, Doamne, adunările frățești, unde-i tăi cu drag se adună, unde-i spus că și tu ești. Binecuvântați să fie toți câți cu iubire vin, să-ți vestească și să asculte sfântul tău cuvânt, amin. Binecuvântează, Doamne, tot cuvântul tău vestit. Duhul Tău cel Sfânt să-L facă viu și rodnic și împlinit. Binecuvântați să fie toți câți îl vestesc și îl țin, împlinește în ei trăită sfântă voia Ta. Amin. Binecuvântează, Doamne, rugăciunea tuturor, tot ce știi că despre bine, dă -ne, scump mântuitor. Binecuvântați să fie toți câți să se roage vin, tot ce-ți cer spre mântuire, Amin. Binecuvântează, Doamne, laudele ce-ți înălțăm, să primești cu bucurie tot ce-ți plângem și-ți cântăm. Binecuvântați să fie cei ce ca să-ți cânte vin, sfintele cântări cu lacrimi, să le asculți cu drag. Amin. Binecuvântează, Doamne, cei aleși și cei chemați, Foi pe toți un duh în tine, tineret, surori și frați. Binecuvântați să fie toți cei ce la tine vin și în număr și în sfințire foi să crească în veci. Amin. Binecuvântează, Doamne, sfânta ta lucrare în veac, tot mai dulce și mai dulce să rodească pe-al tău plac. Binecuvântați să fie toți câți legământuși țin, Adunarea și înfrățirea fân o scumpă în veci, amin.